Розділ шостий. Поки я стояв, здивовано дивлячись, у слід Ропаю, відчинилися церковні двері і вийшов преподобний Кейлиб Дан Келтру. Він невиразно посміхнувся мені. Доброго ранку, містере. Е... Я допоміг йому. Бартон. Звичайно, звичайно. Ви не повинні думати, ніби я вас не пам'ятаю. Просто ваше ім'я на мить вислизнуло з моєї пам'яті. Прекрасний день. Так. Я дуже коротко відповів. Він придивився до мене. Але щось, щось, ах так, це бідна, нещасна дитина, яка служила у Сімінгтона. У це важко повірити, але я мушу визнати, що серед нас є вбивця, містере Бартон. Це виглядає трохи фантастично, сказав я, і я ще повинен дещо сказати, він нахилився до мене. Я дізнався, що тут з'явилися анонімні листи. До вас доходила чутка про щось подібне? Доходила, сказав я. «Підлі та боягузливі справи». Він помовчав і вилив величезний потік латини. «Ці слова Горація тут підходять. Ви згодні?» – запитав він. «Абсолютно», – відповів я. «Більше мені не зустрівся ніхто, з ким би я міг поговорити з користю для себе. Тому я подався додому, зазирнувши ще за тютюном та пляшкою Шері, щоб дізнатися про думки старого продавця про злочин. Брудний бродяга. Таким був його вирок». Підійшов до дверей, вони часто так роблять, і поскаржився. Та попросив грошей. А якщо дівчина вдома була одна, він і тюкнув її. Моя сестра Дора? Вона комб Екрі. Вона бачила такого. За своїм досвідом знає. П'яний, звичайно, і віршики продавав. Маленькі такі, надруковані. Історія була довгою, закінчилася тим, що безстрашна Дора хоробро зачинила двері перед лицем цієї людини. І забаркадувалася в якомусь таємничому притулку. Який, як я зрозумів з тонких натяків, був нічим іншим, як вбиральня. І там вона й залишалася, поки її господиня не повернулася. Я дістався Літл Фюрц лише за кілька хвилин до обіду. Джоана стояла біля вікна вітальні, зовсім нічим не зайнята і виглядала так, наче думки її блукали неймовірно далеко. «Що з тобою відбувається?» – запитав я. «О, не знаю, нічого особливого». Я вийшов на веранду. Два стільці були присунуті до чорного столика, а там стояли дві порожні склянки з-під шері. На одному з стільців був предмет, на який я дивився деякий час безперервно. «Що це за купа землі?» «О», – сказала Джоанна. – «я думаю, це фотографія хворої селезінки або чогось такого». Лікарю Грифіцу здалося, що мені дуже цікаво на це подивитися. Я подивився на фотографію з деякою цікавістю. У кожного чоловіка свої способи шукати прихильності жінки. Особливо я не став би цього робити за допомогою знімка селезінки, хворої чи ще якоїсь. Однак немає сумніву, що Джоана про неї щось питала. «Не надто петитно, сказав я. Джоана погодилася б, що це, мабуть, так і є. «Як там Гріфіц?» – запитав я. «Він виглядає стомленим і дуже нещасним. Я думаю, у нього щось особливе на думці. Селезінка, яка не піддається лікуванню. Не будь дурним, я маю на увазі щось серйозне. Я сказав би, що в нього ти на думці. Я хотів би, щоб ти залишила його у спокою, Джоанну». «Ой!» «Припини, я нічого такого не роблю». Жінки завжди так кажуть. Джон, розлютившись, вихором вилетіла з кімнати. Хвора селезінка почала зморшуватися під сонячним променем. Я взяв її за куточок і забрав у вітальну. Мене вони не чіпали, але я наважився припустити, що це один із скарбів Грифіца. Я зупинився і глянув нижню частину книжкової полиці в пошуках книги важче, щоб використовувати як прес і закласти фотографії між сторінками. Там знайшовся важкий том чихось проповідей. Книжка в моїх руках несподівано розкрилася сама. Наступних хвилини я зрозумів чому. Частина сторінок у її середині була акуратно вирізана. Я замер. Дивлячись на книгу, потім глянув на титул, книга була видана в 1840 році. Тут не могло бути жодних сумнівів. Я дивився на книгу, зі сторінок якої було складено анонімні листи. Хто вирізав їх? Ну, спочатку це могла бути сама Емілі Бертон. Вона була, можливо, найбільш очевидною кандидаткою. Або це могла бути Патріш. Але були інші можливості. Сторінки міг вирізати хтось, що залишався один в тій кімнаті, який гість, наприклад, що сидів тут і чекав на місіс Емілі або будь-яка людина, яка прийшла у справі. Ні, це підходило. Я помітив одного разу клерка з банку, що прийшов до мене. Патріш провела до маленького кабінету в задній частині будинку. Очевидно, це було тут звичайною справою. Отже, гість. Хтось, із добрим соціальним становищем. Містер Пай, Аймі Грифіц, місіс Данкелтроп. Келтруб. Продзвонив Гонг, і я пішов обідати. Пізніше, у вітальні, я продемонстрував Джоанні мою знахідку. Ми обговорювали це з різних боків. Потім я відніс книгу до поліцейської дільниці. Там з приводу знахідки зраділи, і мене ляскали по спині, висловлюючи таким чином безмежне захоплення. Грейвса не було в той момент, але був неж. І він одразу подзвонив Грейфсу. Вони повинні були. Дослідити книгу щодо наявності відбитків пальців, хоча Неш і не сподівався їх знайти. Я міг би й одразу сказати, що шукати нічого. Там могли бути відбитки лише мої та Патриш, і нічі більше, що чудово продемонструвало б сумлінність Патріч під час витирання пилу. Я спитав Неша, як ідуть справи. Ми звужуємо коло пошуків, містере Бартон, ми виключаємо тих людей, які не могли бути там. А, сказав я, і хто ж лишається? Міс Грінч. У неї вчора було призначено зустріч з клієнтом вдома. Той будинок розташований неподалік дороги на Комб-Екр. А ця дорога йде повз будинок Сімінгтонів. Проходячи там, вона могла б як оминути будинок, так і війти до нього. Тижнем раніше, того дня, коли прийшов анонімний лист і місіс Сімінтон наклала на себе руки, вона останній день працювала в конторі Сімінгтона. Містер Сімінгтон спочатку вважав, що вона не виходила з приміщення того дня у нього весь час був сер Генрі Лашингтон. І вони іноді дзвонили міс Грінч. Я однак з'ясував, що вона виходила між трьома та чотирма. У конторі вичерпався запас дорогих марок, і вона виходила, щоб їх купити. Міг би збігати її розсильний, але міс Грінч вважала за краще піти сама, сказавши, що їй болить голова, їй потрібно вийти на повітря. Вона була відсутня не надто довго. Але чи досить довго? Так, досить довго для того, щоб швидко пройти в інший кінець містечка, опустити лист в ящик і поспішити назад. Я повинен сказати, що я не знайшов нікого, хто бачив би її неподалік будинку Сімінгтонів. А її мали помітити? Могли помітити, а могли й не помітити. Хто ще у вашому списку? Не дивно дивився прямо перед собою. Ви ж розумієте, ми не можемо виключити нікого. Нікого взагалі. Звичайно, сказав я. Я це розумію. Не ж дуже серйозно сказав. Міс Гріфіц вчора їздила до Бертона на зустріч скаутів. Вона повернулася пізно. Не думаєте ж ви? Ні, я не думаю, але я знаю. Міс Гріфіц здається надзвичайно нормальною, розсудливою жінкою, але повторюю, я не знаю. А якщо до попереднього тижня вона могла кинути їй лист у ящик? Це можливо, вона ходила магазинами того дня. Він помовчав. Те саме стосується і міс Емілі Бертон. Вона вчора зранку ходила магазинами, і вона бачила когось із своїх друзів, проходячи якраз повз будинок Сімнтонів тижнем раніше. Я недовірливо похитав головою. Я зрозумів, що виявлення порізаної книги в Літл Фюртс перевертає увагу до власниці цього будинку. Але коли я згадував місіс Емелі, що ходила вчора, так усяючи, щасливу і схвильовану. Чорт забирай, схвильовану. Так, схвильовану. блискучі очі. Чи не тому? Я тупо запитав. Це справа для мене шкідлива. Щось бачити, щось уявляти. Неш співчутливо кивнув. Так, це не надто приємно. Розглядати добрих знайомих, як можливих, божевільних злочинців. Він хвилинку почекав, потім продовжу. Наступний містер Пай. Я жваво кивнув. То ви його врахували? Неш посміхнувся. Так, ми його врахували. Дуже цікавий характер. Ні, я сказав би дуже милий характер. Він не має алібі. В обох випадках він був у саду. Зовсім один. Отже, ви підозрюєте не лише жінок. Я не думаю, що листи писав чоловік, я навіть певен. І Грейвс теж. Нехай навіть цей чоловік, містер Пай, про якого кажуть, що він має у характері ненормальні жіночі риси. Але ми перевіряємо всіх, маючи на увазі вчорашній вечір. Це вбивство. Ви поза підозрою, посміхнувся він. І ваша сестра теж, і містер Сімінтон, не виходив з контори, і доктор Гріфітс був на обході в іншому кінці міста. А я перевірю усі його візити». Він знову помовчав, знову посміхнувся і сказав Як бачите, ми скорпольозні, я повільно промовив. Отже, ваше завдання вибрати із цих трьох містер Пай, міс Гріфіц, маленька місі Бертон. О, ні, ні, у нас є дещо, включаючи і дружину Вікарія. Ви підозрюєте її? Ми підозрюємо всіх, і місіс Танкелдром, помітно ненормальна, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Загалом вона могла це зробити. Вчора вдень вона була в лісі, милувалася на пташок. Але пташки не можуть цього підтвердити. Він раптом замовк, бо до поліцейської дільниці ввійшов Оен Гріфіц. «Привіт, Неш. Я чую, що ви всюди шукали мене вранці. Щось важливе?» «Дізнання в п'ятницю, якщо це вас влаштує, лікарю». «Добре, ми з Морпсі зробимо розтину ввечері», Неш сказав. «Тут є ще одна штука, доктор Гріфіц. Міс «Говорила про якісь порошки або про щось таке, що ви її приписували». Він замовк. Оуен Гріфіц запитливо запитав. «Так. Чи не могло передозування цих порошків бути фатальним?» «Звичайно, ні», – сухо відповів Гріфіц. «Нічого б не трапилось, навіть якби вона проковтнула їх штук 25». Але ви одноразо попереджали її, щоб вона не перевищувала дозу?» «Так мені сказала місс Холланд». Місіс Сімінтон була жінкою того типу, яка все приймає надлишку? Вона уявляє, що подвійний прийом ліки двічі покращить її стан, а цього не можна робити ні з якими ліками. Навіть із феноцитом та аспірином. Це ж для серця. Але в жодному разі про це не слід думати, як про причину смерті. Там був ціаніт. Ох, так, я знаю. Ви просто не зрозуміли, що я мав на увазі. Я лише думав, що роблячи самогубство, люди швидше вибирають пристойну дозу снодійну, ніж їдять кислоту. Ну так. Але з іншого боку, кислота драматичніша і більш ніж достатня для такого фокусу. З барбітуратами навпаки, жертву можна привести до тями, якщо минуло не дуже багато часу. Зрозуміло. Дякую, докторе Гріфіц. Гріфіц відкланявся, і я попрощався з Нешем. Я повільно попрямував до пагорбу додому. Джона була відсутня, або принаймні не подавала знаку про присутність. А на телефонній підставці красувався загадковий меморандум. Надряпаний чи то для Патріч, чи то для мене. Якщо зателефонує доктор Гріфітс, то я не зможу піти в четвер, але спробую, мабуть, у середу чи п'ятницю. Я підняв брови і прийшов до вітальні. Я сів у незручне крісло, по справжньому зручним не було жодне з них. Усі вони мали надто прямі спинки і нагадували про покійну місіс Бертон, Витягнув ноги і спробував обміркувати все як слід. З раптовим роздратуванням я згадав, що прихід Оуна перервав мою бесіду з інспектором і що той згадував про інших підозрюваних. Я хотів знати, хто вони такі. Можливо, одна з них Патріч. Зрештою, порізану книгу знайдено в цьому будинку. І Агнес, нічого не підозрюючи, могла бути вбита своєю наставницею. Ні, виключати Патріч не можна. Я заплющив очі. Я зосереджено міркував. Лагідна, тендітна, маленька Емелі Бертон. Що насправді є проти неї? Загублене життя? З дитинства жорстоко керована та пригнічена? Дуже багато жертв вимагається від неї. Є дивна до обговорення чогось не надто красивого. А раптом це насправді означає, що вона вкрай стурбована подібними темами. Чи не надто захоплюється фрейдизмом? Я згадав, як одного разу лікар розповів мені, що обговорюють старі діви під наркозом. Для лікаря це було відкриттям. Ви б не подумали, що вони знають подібні слова. Емілі Гріфітс. Її, звичайно, нічого не пригнічує та не стримує. Бадьора... Чоловікоподібна, щаслива, її життя сповнена і насичене, але місіс Данкелтроп сказала бідолашна. І було щось, щось, якийсь спогад. А, згадав, Оен Гріфіц говорив щось таке. Була коротка епідемія анонімних листів на півночі, де я мав практику. Чи не була це робота Аймі Гріфіц? Звичайно, можливо, збіг. Два спалахи тієї ж хвороби. Хвилинку, там ще знайшли автора листів. Гріфіц говорив про це, школярка. Раптом стало холодно, мабуть, протяг від відкритого вікна. Я ніяков повернувся в кріслі. Чому раптом я відчув запаморочення та тривогу? Продовжимо роздуми. Аймі Гріфіц. Можливо, саме вона, а не та інша дівчина писала листи. І Аймі переїхала сюди і знову взялася за свої фокуси. І саме тому Оуен Гріфіц виглядав таким нещасним та заїдженим. Він підозрює. Так, він підозрює. Містер Пай? Ні, як би там не було, дуже милий маленький чоловічок. І все-таки я міг би уявити його таким, що влаштовує всю цю справу, сміючись. Та записка на підставці для телефону в холі. Чому я вперто думаю про неї? Гріфіц і Джоана, він вражений нею. Ні, не тому записка турбує мене. Там було ще щось. Відчуття мої розпливалися, я майже засинав. Я по діотському повторював про себе. Немає диму без вогню. Немає диму без вогню. Це, це все пов'язано між собою. А потім я йшов вулицею з Меган, а на зустріч шла Елсі Холланд. Вона була в наряді нареченої і люди шепотіли. Вона збирається нарешті заміж за доктора Гріфіца. Звичайно, вони роками зустрічалися таємно. Потім ми опинилися в церкві, і Дан Келтроп читав службу латиною. А всередині її місіс Дан Келтроп схопилася і енергійно закричала. Це треба припинити. Я вам кажу, це треба припинити. Хвилину чи дві я не міг зрозуміти. Чи я ще сплю, чи вже прокинувся. Потім мої мізки прояснилися, і я виявив, що знаходжуся в спальні Little Fultz. І що місіс Данкелтроп, що війшла через вікно, стоїть переді мною, вимовляючи з нервовим натиском. «Це треба припинити, я вам кажу». Я схопився. «Перепрошую», – сказав я, боюся задрімав. «Що ви сказали?» Місіс Данкелтроп люто ляснула кулаком по долоні іншої руки. «Це має бути припинено, ці листи, вбивство». Не можна пропустити, щоб невинних дітей на кшталт, Агнес, Вудел убивали. Ви маєте рацію, сказав я. Але як ви плануєте це зупинити? Місіс Данкелтроп заявила Ми маємо щось зробити. Я посміхнувся, можливо, дещо поблажливо. І що ми маємо зробити? Що ви пропонуєте? Потрібно все з'ясувати. Я стверджувала, що в нашому містечку нема моральності, я помилялася, вона є. У мені спалахнула прикрізь. Так, Люба, сказав я не надто вічливо. Але що ви маєте намір робити? Місіс Данкелтроп сказала, покласти край у цьому, зрозуміло? Поліція зробить це краще. Якщо Ани змогли вчора вбити, їхні дії недостатньо хороші. Значить, ви краще за них знаєте, що робити. Ані трохи, я взагалі не знаю нічого. Саме тому я маю намір викликати спеціаліста. Я похитав головою. Ви цього не можете зробити. Скотланд-Ярд уже взявся до справи на запит начальника поліції округу. Зараз вони надіслали Грейвса. Я зовсім не маю на увазі такого фахівця. Я маю на увазі тих, хто розуміється на анонімних листах або навіть у вбивствах. Я говорю про таку людину, яка знає людей. Ви розумієте? Ми повинні запросити того, хто добре розуміє, що таке порок. Це був дивний погляд, проте дуже цікавий. Перш ніж я зміг щось сказати, місіс Дан Кеотроп кивнула мені і заявила діловим впевненим тоном. Я маю намір подбати про це негайно. І вийшла через вікно. Наступний тиждень, я впевнений, був найдивнішим періодом у моєму житті. Все нагадувало сон. Ніщо не здавалося реальним. Відбулося зізнання у справі Агнес Вудел. І весь лімсток був присутній у повному складі. Жодних нових фактів не з'явилося. І єдиний можливий вердикт говорив – вбита невідомою чи невідомим. Отже, бідолаха Агнес Вудел, отримавши свою частку уваги, була належним чином похована на тихому, свинтері біля церкви, і життя у Лімстуку потекло, як раніше. Ні, останні ствердження не так. Не так, як колись. Напівпереляк, напівцікавість, сітилася в кожному погляду. Сусіди косилися один на одного. Одне ставало зрозуміло на відстані, що абсолютно неправдоподібна версія була про те, що Агнес Вудел вбив волоцюга. Жодних волоцюг чи просто невідомих людей ніхто не помічав в окрузі. І таким чином у Лімстуку ходив... Верхній вулиці робив покупки, проводячи час, людина, що тріснула беззахисну дівчину по черепу і проткнула мозок. І ніхто не знав, ким був цей чоловік. Я вже сказав, дні минали, як поганий сон. Я дивився на кожну зустрічну в новому світлі, як на можливого вбивцю. Це було неприємним відчуттям. А вечорами, опустивши штори, ми з Джоанною сиділи й говорили, говорили, сперечаючись, перебираючи різні варіанти, які здавалися фантастичними та неймовірними. Джоанна твердо дотримувалася гіпотези про містера Пая, а я ж після деяких вагань повернувся до своєї початкової підозрі – міс Гріфітс. Але ми при цьому знову-знову перебирали всі можливі імена – містер Пай, міс Грінч, місіс Данкелтроп, Аймі Гріфітс, Емілі Бертон, Патріч. І весь цей час, нервуючись, побоюючись, ми чекали на нові події. Але нічого не траплялося. Ніхто. Наскільки ми знали, більше не тримав листи. Неш робив регулярні вилазки в місто. Але що він робив? І які пастки ставила поліція, я не здогадувався. Грейвс знову приїхав. Емілі Гріфітс приходила на чай, Меган приходила на обід. Овен Гріфітс продовжував практикувати. Ми відвідали містера Пая і пили з ним Шері. І ще ми пили чай у будинку вікарії. Я був радий, що місіс Дан Келтроп більше не виявляє бойової лютості, яку вона виявила при нашій останній зустрічі, і я подумав, що вона про це забула. Тепер їй, здається, головним чином цікавили метелики-білянки і як уберегти від них цвітну та звичайну капусту. Той день в будинку вікарія був одним з наймирніших. Будинок був старим і милим, з великою, старою, зручною, вітальнею, оббитою, з блідлим кретором у трояндах. У Дан Келтропів була гостя, люб'язна літня леді, що постійно в'язала щось із білої пухнастої вовни. До чаю було чудове гаряче печиво. Прийшов вікарій і променистою безтурботно посміхався нам, ведучи вічливу, розумну розмову. Це було чудово. Але я не розраховував, що ми уникнемо теми вбивства. Ми просто не могли її опустити. Місіс Марпл, гостя, була, звісно, схвильована такою розмовою, тому вона сказала вибачливим тоном. У селі зовсім нема про що говорити. Вона уявила, що загибла дівчина мала бути схожа на її Едіт. Така ж мила маленька покоївка і така послужлива, але іноді, мабуть, трохи копуша. У місь Марпл також була кузина, зведена сестра племінниць, якою була дуже роздратована і налякана анонімними листами. Загалом, схоже, все це дуже цікавлю, чарівну стару леді. Але скажіть мені, Люба, звернулася вона до місіс Данкелтру, що сільський люд... Тобто, я хотіла сказати, городяни кажуть про це. Що вони думають? Вони вважають, що це місіс Кліт, на мою думку, сказала Джоанна. О, ні, пробурмотіла місіс Данкелтроп. Не тепер. Місіс Марпл поцікавилась, хто така місіс Кліт. Джоанна пояснила, що це сільська ворожка. Це справді так, місіс Данкелтроп. Вікарі виголосив довгу латинську цитату. Я думаю про поганий вплив ворожок, і ми всі вислухали їх, шанобливому мовчанні, нічого не розуміючи. Вона дуже мудра жінка, сказала його дружина, любить пускати пилюку в очі, ходить уповню збирати трави і намагається, щоб усі в окрузі про це знали. А дурненька дівчатка бігає до неї за порадами, я гадаю, запитала місіс Марпл. Я помітив, що вікарі готовий обрушити на нас чергову порцію латин і квапливо спитав. Але чому б людям не запідозрити її убивсти тепер? Вони ж думали, що листи її рук справа. Місіс Марпл рішуче сказала. О, але дівчину вбили рожном, Те, що я чула. Дуже неприємно. Ну, природно. Це відносить усі підозри від цієї місії Скліт. Тому що вона могла б наворожити хворобу, і дівчина впала б і померла звичайним чином. Дивно, як живуть ці старі вірування, сказав вікарій. За часів раннього християнства місцеві забобони були мудро об'єднані у християнські доктрини, і їхні найнеприємніші атрибути поступово еміновані. «Те, з чим нам тут доводиться мати справу, не забубонує факт», – сказала місіс Дан Келтруб. «І дуже неприємний факт», – додав я. «Так, містере Бартон, підтвердила місіс Марп, – «але ви, вибачте мені, якщо я надто конкретна, ви тут чужинець, і ви знаєте світ і різні сторони життя. Мені здається, ви повинні мати можливість вирішити цю неприємну проблему». Я посміхнувся. «Найкраще рішення знайшов в вісні». У вісні все чудово виглядало і збіглося. На жаль, коли я прокинувся, все це виявилося нісенітниці. «Як цікаво», – вигукнула мій смаркла. «Розкажіть мені, як ви додумалися до цієї нісенітниці?» О, все почалося з дурної фрази. «Немає диму без вогню». Це все повторювалося без кінця. А потім я сплутав це з воєнним часом. Димова завіса, клаптик паперу, записка біля телефону. Ні, то був інший сон. «А що то був за сон?» «Стара леді питала настільки терпляче, що я відчував впевненість у тому, що вона таємно читає книгу «Снів Наполеона». Колишню, пам'ятаю, величезну життєву пору моєї старої няньки». О, там була Елсі Холланд, говернантка Сімінтонів. Ви знаєте, і вона збиралася заміж за доктора Грифітса, а вікарій читав «Службу латиною». «Дуже непогано», – прошепотіла місіс Дан Келтруб своєму чоловіку. А потім місіс Данкелтроп встала і заборонила оголошувати майбутній шлюб, заявивши, що все це має бути припинено. Але ця частина, додав я з усмішкою, була реальністю. Я прокинувся і виявив вас, що стоїть переді мною саме з цими словами. «Я мала рацію», – сказала місіс Данкелтроп, «І я дуже м'яко висловилася. Прошу зауважити». «Але де з'явилася записка телефону?» – запитала місіс Марпл, піднявши брови. Боюсь, тут я здурів. Це не було у вісні». Це було саме перед ним. Я проходив через хол і помітив, що Джоанна залишила записку про те, що відповідати, якщо зателефонує одна людина. Міс Марпл нахилилася вперед. На її щоках спалахнув румянець. Чи не подумаєте ви, що надто настирлива і надто безцеремонна, якщо я запитаю вас, що йшлося в цій записці? Джоанну навпаки це дуже розважило. «О, я не пам'ятаю», – запевнила вона стару леді. «Я сама нічого не можу сказати, але, може, Джеррі, Мабуть, щось звичайне». Я урочисто повторив текст записки, настільки міг його згадати, і отримав величезну солоду від того, з якою увагою вислухала мене стара леді. Я боявся, що текст розчарує її, але, можливо, в неї виникне якась сентиментальна думка про любовну історію, оскільки вона кивала і посміхалася, і виглядала задоволеною. Зрозуміло, сказала вона. Я таки думала, що там було щось таке. Щось дуже звичайне, пояснила міс Марпл. Вона задумливо дивилася на мене якусь мить, а потім несподівано сказала. Я бачу, ви дуже розумний молодий чоловік, але вам не вистачає впевненості в собі. Ви маєте бути більш впевненим. Джоанна голосно кивнула. Заради Бога, не пробуджуйте в ньому подібних почуттів. Він цілком задоволений собою. Тихо, Джоанна, сказав я. Міс Марпл мене розуміє. Місся Смарпл знову взялася за в'язання. «Знаєте, – задумливо заявила вона, – скоєння вдалого битв має бути схоже на успішне виконання фокусу. Спритність рук, що обманює око, – не тільки це. Ви повинні змусити людей дивитися не на ту річ і не на те місце. Це називається «направити хибним шляхом», наскільки я знаю. «Ну, – сказав я, – тоді, здається, всі шукають нашого лунатика не там, де треба». «Я бі сама помилилася», – сказала місіс Смарп, шукаючи когось дуже розсудливого. «Так», – задумливо промовив я, – «саме це й сказав Неш. Я пам'ятаю, він особливо наголошував на добропорядності вбивці». «Так», – погодилася місіс Марп, – «це дуже важливо». З цим, здається, були згодні всі. Я звернувся до місіс Дан Кетроп. «Неш думає», – сказав я, – «що мають бути ще анонімні листи. А ваша думка?» «Це можливо, я вважаю», – повільно промовила вона. «Якщо поліція так думають, так і буде. Не вагайтеся», – сказала міс я Марпл. Я вперто продовжував переставати до місіс Данкелтру. «Ви все ще жалієте цього автора?» – вона порозовіла. «Чому б і ні?» «Я не думаю, що можу з вами погодитись, Люба», – сказала міс Марпл. «Не в цьому випадку». Я палко заявив. Листи довели жінку до самогубства. Вони були причиною величезного лиха. Ви отримали такі листи, міс Бартон? запитала місіс Марп Джоан. Джоанна відповіла. Отак там говорилися зовсім страшні речі. Я впевнена, сказала міс Марпл, що молоді та чарівні леді в першу чергу повинні були привернути увагу автора. Саме тому я й думаю, дуже дивно, що Елесі Холланд не отримала такого листа, сказав я. Дозвольте, сказала міс Марпл, це гувернантка Сімінтонів, з тих, хто приснився вам, містере Бартон? Так. «Може, вона й одержала листа, та не хоче зізнаватися», – припустила Джоана. «Ні», – сказав я, – «я їй вірю, і Неш також». «Боже мій, міс місмарку, тоді це дуже цікаво. Це найцікавіше з усього, що я почула». «Коли ми йшли додому, Джоана сказала, що я не повинен був повторювати слова Неша про те, що листи будуть надходити ще». «Чому? Тому що місіс Дан Келтроп може виявитися цією людиною». «Ну ти ж сама в не віриш». «Я впевнена, вона дивна жінка». І ми знову почали перебирати можливі варіанти. Двома днями пізніше я повертався в автомобілі з ексам Там я повечеряв і потім вирушив назад. На той час, як я доїхав до Лімстока, майже стемніло. Щось не владналося в автомобільних фарах. І трохи повагаючись, намагаючись вмикати та вимикати їх, я вийшов з машини, щоб подивитися, чи не можу я щось виправити. Витративши якийсь час на цю метушню, я так і примудрився зрештою змусити їх працювати. Дорога була безлюдна. Ніхто в Лімстоку не виходив із дому після настання темряви. Перші будинки були прямо переді мною, і серед них потворно стирчала будівля жіночого інституту. Вона невиразно вимальовувалася у слабкому світлі зірок, і щось понукало мене підійти і глянути на нього. Не знаю, можливо, я вловив мельком неявний рух, ніби якась постать прослизнула хвіртку. Якщо так, то рух це був настільки невиразним, що не відклався в моїй свідомості. Проте я раптом відчую щось на кшталт непереборної цікавості до цього місця. Хвіртка була злегка прочинена, я відчинив її і пішов на двір. Коротка стежка та чотири сходинки вели до дверей. Я постояв мить в нрішучості. Справді, навіщо я тут? Я не знав. Але тут раптом зовсім поруч я почув шелест, як від шовкової жіночої сукні. Я різко повернувся, обігнув кут будівлі, прямуючи туди, звідки долину звук. Я нічого не побачив. Я пішов далі і обігнув наступний кут. Тепер я був задомом. І раптом, за два фути від себе, я побачив відчинене вікно. Я підкрався до нього і прислухався. Я нічого не почув, але чи відчув, чи вгадав, що всередині хтось є. Моя спина ще не зміцніла настільки, щоб займатися акробатикою, але я примудрився Підтягнутися і перевалитися через підвіконня. На жаль, я неабияк не шумів. Я постояв всередині біля вікна, прислухаючись, потім ступив, витягнувши перед собою руки, і відразу почув слабкий звук попереду праворуч. У кишені мав ліхтарик, і я вімкнув його. Мотіво пролунав низький виразливий голос: Заберіться! Я послухався, бо мені секунди не задобилось, щоб пізнати лейтенанта Неша. Він узяв мене за руку і провів через двері до коридора. Тут, де не було вікон, і ніхто зовсім не міг помітити нашу присутність. Він увімкнув світло і глянув на мене скоріше сумно, ніж сердито. «Ми могли отримати по голові в ту хвилину, містер Бартон». «Вибачте», – сказав я винним тоном. «Але в мене виникла підозра, що тут щось недобре. Можливо, ви щось бачили?» «Я вагався». «Я не певен», – нарешті сказав я. У мене було невиразне відчуття, що я бачив когось, що крадеться до хвіртки, але я не можу сказати, що я дійсно бачив когось. Потім я почув шарудіння за рогом з цього боку будівлі. Неш кивнув головою. Все вірно, хтось пройшов довкола будинку перед нами. Він чи вона зупинився біля вікна, потім швидко пішов. Вас почув, я гадаю. Я ще раз вибачився. Ви тут з якою метою? Запитав я. Неш відповів. Я ґрунтуюся на думці, що автор-анонімок не може припинити писати ці листи. Вона знає, що це небезпечно, але продовжуватиме. Це на кшталт пяниці чи наркомана. Я погодився. Бачите, містера Бартон, я припускаю, що вона захоче, щоб листи виглядали якомога одноманітнішими. Вона має вирізати сторінки з книги і можна продовжувати складати листи з тих слів. Але конверти є складнішим. Вона захоче надрукувати адреси на цій же машинці. Вона не може ризикувати та використовувати іншу машинку або написати адресу від руки. «Ви всерйоз думаєте, що вона продовжуватиме з колишнім ентузіазмом?» – запитав я недовірливо. «Так, і можу тримати парі, на що вам буде завгодно. Вона сповнена впевненості. Вони ж завжди марнославні, як дияволи, ці люди. Ну ось, і я вважаю, що ця особа з'явиться в інституті після настання темряви, щоб дістатися машинки». Місіс Грінч, сказав я, можливо. Ви все ще не знаєте? і Я не знаю. Але підозрюйте. Так, але хтось дуже хитрий, містер Бартон. Хтось знає усі правила цієї гри. Я міг уявити ту мережу, яку неж розкинув довкола. Я не сумнівався, що кожен лист, написаний будь ким із підозрюваних, відправлений поштою або доставлений поза нею, негайно досліджується. Рано чи пізно злочинця накриють. Припустив він хоч найменший прорахунок. Третє вибачився за свою старність та небажану присутність. Та ну, філософський кинув Неш. Вдруге пощастить. Я вийшов у ніч. За моєю машиною невиразно виднілася чиясь постать. На мій подив я впізнав Меган. «Вітання», – сказала вона. «Я так і думала, що це ваша машина. А що ви тут робите?» «А ви що тут робите?» «Це набагато цікавіше», – сказав я. «Я гуляю. Я люблю гуляти вечорами». Ніхто тебе не зупиняє і не говорить ні санітниці, і я люблю зірки. І все якось краще пахне, і звичайні речі так дивно виглядають. Це все я безумовно припускаю, – сказав я. Але тільки кішки та чаклуни блукають у темряві, Про вас турбуються вдома. Ні, вони ніколи не турбуються про те, де я, чи що я роблю. А як взагалі ваші справи? – запитав я. Все гаразд. Міс Холланд доглядає вас після всього цього. Елсі в нормі. «Ніщо не допоможе їй перестати бути повною дурненькою». «Жорстоко, але схоже на правду», – сказав я. «Залазьте в машину, я відвезу вас». Меган помилилася, сказавши, що її відсутність ніколи не помічають. Сімінгтон стояв на ганку, коли ми під'їжджали. Він придивився до машини. «Гей, Меган, тут?» «Так», – сказав я, – «я доставлю її додому». Сімінтон сказав різко. «Ти не повинна йти таким чином, нічого не сказавши нам, Меган. Міс Холланд дуже турбувалася про тебе. Меган щось невиразно пробурмотіла і пройшла повз у нього до будинку. Сімінтон зітхнув. Доросла дівчина – велика відповідальність, особливо, коли немає матері, щоб доглядати її. А школи вона вже переросла, мені здається. Він глянув на мене, якось підозріло. Гадаю, ви вчили її керувати машиною. Я подумав, що краще залишити його з цією думкою.